Ett levande hopp, kapitel 1, verserna 3 till 12. 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. 4. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Fem. Tyguds Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. 6. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. 7. För att det som är äkta ger tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, Ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. 8. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje. 9. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. 10. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. Elva. Det ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade det lidande messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Tolv. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som det tjänade med sitt budskap. Detta har nu kunngjorts för er av dem som i heligande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet. Detta som englarna längtar efter att få blicka in i.